där är jag. Nu är vi kanske det är inte. Nej, men hörni, ska vi köra igång? En ny lallare! En ny Skrik inte i micken. Nej, okej. Okay. Podcast. <här> Vinsup Records Sommarkrys Podcast. <här> Ja, det är Beardship Records Och det är sommarkrysset Och vi är live ifrån Drevberget Det är mitt i en loge faktiskt Och vi har Lada. Vi har publik här i bakgrunden ja, Det här är ett sommarkryss Med Thomas Och Anton Ja. Och ni är hjärtligt välkomna. Tack så mycket för att ni har hittat hit till denna livestream på en lördag dessutom. Ja. Det är inte och alla som ja. Hur du, Anton, jag tycker vi tar och sätter igång direkt. Jag kommer ju göra krysset med er för jag har ingen aning vad Thomas har kokat ihop. Nej, faktiskt. precis. Anton är med er och jag är med mig själv. Det är vi kör som har tillsammans gjort de här. Är ni beredda? Yes. Då kör vi men kan du förklara hur det går ut? Hur, ja, vad men ska jag har göra? Ju ett sommarkryss. ja, men förklara sommarkrysset. Jag förstår ja, ju ingenting. Ni ska ju ha såna här brickor. Ja. Eller rita en skärv kanske. Nej, jag, jag rekommenderar att ladda hem dem här. De finns på Facebook. Sök reda på Beardshub Records på Facebook och ladda hem dem. Ja. Och så kommer ni helt enkelt bara fylla i lodrätt- ett till exempel. Vi kommer att börja med Lodret. Och där ska vi alltså svara på vilken artist ja, det, är. Det, det står, står här i numret som Jag liksom, har så varier. dålig tror, syn. Frågar efter. Okay. Ja, men vi kör väl igång. Vi kör. Ja. med nummer 1. Här kommer. Ja, ja det är så här. Här kommer två Bed Shop Records låtar när vi imiterar två artister. Det är från första och andra avsnittet och jag vill veta vad första artistens förnamn och andra artistens efternamn. Alltså skriv in förnamnet på den vi härmar först. På ettan eller? Och efternamnet på den vi härmar sen. På tvåan. Lodrätt 1. Den här kan du ju. Jag borde ju veta det här kan man tycka. Nu är vi igång! Det där var Lodrätt 1 och jag sökte alltså ett förnamn på den vi härmade först och ett efternamn ja. på den vi härmade sen. Vi måste ägna lite tid åt våra internetstream. Något svajigt ljud för oss. Ja, ja. ljud. Det här är det högsta vi kan förmå. Nej, men vad ska jag göra då? Jag kan inte ha ett sommarkryss inte hör musiken. Det här är alltså eh, nummer två. Vi går vidare till Lodrätt två, Och här söker jag ett förnamn. Musiken som vi lyssnar på tillhör en speciell genre. Översätt genren till svenska. Och då får du ett förnamn. Vi över till vågrätt 3. Jag hoppas att ni hör mig. Eh, och eh, jag söker en soppa. Och eh, hör, ni? hör ni mig nu? Här borta. Ja, ah, bra. Eh, jag söker en soppa. Och ifall man äter den soppan, då kanske man låter så här. <här>, <här>, <här>, <här>, <här> Det där? Jag hoppas att det hördes ut. Det där var det högsta vi hade och det var en, en låt som har varit med i Soup Records. Hela byn hörde det här nämligen. Det går inte att få högre volym. Vi har vridit allting till 11. Ja, det var alltså en, en låt som har varit med i Soup Records. Jag sökte en soppa. En soppa. Lodrätt 4. Jag söker ett verb, alltså... Men vänta, fattar ni inte det där? Jag söker en soppa. Och ifall man äter den kanske man låter så här. Ja, det är bra. Nu är det lodrätt fyra. Jag söker ett verb, alltså något man gör. Vad är det personen i den här eh, sången gör? I hook up with this girl called Evelyn Abigine, a a I just want to start up a fruit stand with her, she's good with numbers, She sell a lot of fruit with me, why won't she send a message back to me, cause all I want is to have her. So shy. I, will call on the phone. I love food, I wanna open up a store, In yeah. Ja, för övrigt får jag reklam för min egen kanal på Instagram. Ballalola på Instagram bestavas B-A-L-L-O-L-A-H. Där kan du gå in och lajka så jag blir ekonomiskt oberoende om fem år. Men vad gör personen i den här låten? Det var det vi undrade i den här frågan. Ja, just det. Ja, nu går vi till Vågrätt 5. Nu har jag pitchat upp en av våra låtar för att det ska låta som att vi har ljusare röster. På Vågrätt 5 står det att jag söker någon slags djur. Men det här är kanske inte djur direkt Men det är något slags väsen Låten har inget med de här figurerna att göra Och det är som sagt upppitchat Och de är väldigt små Och pratar kanske med så här ljus röst Små. Och bara vi brukar hålla på. Ah. Vi kastas sam på varandra. Ah. Jag kommer ihop i din mor Vi brukar resa oss med skulder. Ah. Jag kommer ihop. Ja, det där var ännu en och en Beardsoup-låt Det var Vågrätt 5 Och det var inte några djur Men någon slags väsen som jag sökte Och de kanske kommer in till ditt sovrum om natten Eller så kanske de står i din trädgård Det var det jag sökte Vi går över till Lodrätt 6 Nu blir det mer Beardsoup-musik Från ett tidigt avsnitt vi härmar en artist Vad heter den här skandinaviska artisten Som vi försöker härma Ja, det var Lodrätt 6. Och vi härmade en artist. Vad heter den skandinaviska artisten som vi mm. försöker att härma? Jag vet. Nu går vi över till Lodret 5. Vad är det för verb? Fem, ja, men, nu säger du fel. Här. Sju, menar jag. Titta baklänges. Ja. Jag tar med glasögonen så jag kan läsa inomhus. Det är Lodret 7. Inget annat Vad är det för verb Huvudpersonen i den här låten Gör just det här Skriv in Vad huvudpersonen Borde göra På lodret 7 Borde gör Ja han gör det Har du sett med lilla kanin Den liten Vit och blank Och fin Jag gillar den Och nu har jag Tappat den Jag behöver En hjälp Och leta fort För annars Kan inte vi Få något gjort Jag måste ha Med Kaniner är snälla småhjul Som gillar och kramas Och de måste se i dö. Jag behöver din hjälp att leta vi Ja, vad är den här personen i den här låten gör? Vi söker ett verb på lodrätt 7. Jag tänkte kolla hur, hur hör ni oss nu? <laughs> Vad händer nu då? Ja, där stängde det av. Nu har vi <laughs> Nej. Till vi poddar med en brörost. Häng med. <laughs> Ja, det är b 2 rekord som vi försöker att sända ut ett sommarkryss. Jag är så tacksam för att ni är tappra själar som håller på och lyssnar på oss. Vi kommer att bli bättre någon gång i framtiden, jag lovar. Men eh, nu som sagt det är ett sommarkryss. Och jag hoppas eh, att, att ni hör det här. Ska vi ta allting igen eller vi, vi kan ta en snabb genomgång senare, det kan vi göra. Men vi fortsätter nu. Ett tappert försök att fortsätta på vågrätt och Äh, är ni med på det? Det är vågrätt åtta Och vi ska prata på e-språket Det är jag själv som tolkar en melodi ifrån en känd tv-serie Jag söker ett efternamn Vem har skrivit tv-serien? Men för att göra det lite klurigare Så måste vi prata på e-språket Och byta ut alla vokaler Till bokstaven e Vågrätt 8. åtta mm. All I'm doing is good, but I'm so long as much, don't a snipser. Och, eh, vi ses ja, nu har vi kommit till sista frågan och jag fick eh, slut på idéer. Det står att det ska vara ett efternamn och det här kanske man kan heta i både för- och efternamn. Men skit i vad det står. Här kommer en låt från Antons sommarprat. Eh, han har precis eh, pratat om när någons huvud har svält upp och blivit dubbelt så stort. Mer säger jag inte. Skriv in någonting som passar in på vågrät 9. Ja, det var alla frågor, men vi kommer ta en snabb genomgång. Men Anton, vad kan man vinna då? Vad kan man vinna! då? Man kan vinna. Prata inte så jätte, jätte nära mikrofonen. Kolla, här är en special t-shirt som vi har letat fram. Det är från vårt gamla band Quarter Voice. Vi kommer att signera den och skriva pleffleforen. Och den kan man vinna. Man kan även vinna Fernipacks. Det är alltså Fernet Branka fanny packs som man kan ha på sig och ha vad man vill i. Det kan man vinna. Och då skickar man in det här, ta en bild på, på sommarkrysset och så skickar man in det till länsstyrelsen så blir de nog väldigt förvånade. Nej, det var inte till länsstyrelsen man ska skicka, man ska skicka in det i vår dropbox. Den borde ni hitta vid det här laget. Den finns på Facebook och i alla våra poddavsnitt. Skicka Ja, på hemsidan. Skicka in det till vår Dropbox helt enkelt. Så kan du vinna någonting fint. Okej, okay, vi tar en snabb... Så. Skrik inte i mycket. Eh, vi går tillbaka till nummer ett. Eh, Lodrätt ett. Här kommer två Beardsuper Records-låtar när vi imiterar två artister. Det är alltså från första och andra avsnittet. Och jag vill veta första artistens förnamn och andra artistens efternamn. Det här är alltså... Och artister som vi härmar.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 Tre. Nu söker jag en soppa Om man äter soppan Då kanske man låter så här Ja, jag ber om ursäkt för den Men det är inte jag som har gjort den Det är Anton som har gjort den där jag söker nu på Lodrätt 4 Ett verb, alltså något man gör Vad är det personen i den här sången gör? I hook up with this girl called Evelyn Då går vi över till Vågrätt 5. Nu har jag pitchat upp en av våra låtar för att vi ska få ljusare röster. På Vågrätt 5 står det att jag söker någon slags djur, men det är egentligen någon slags väsen. De har ingenting med de här liksom, själva låten att göra. Den är som sagt upppitchad och de är väldigt små och kanske pratar med ljusröst och låter så här. Små. Och vad vi hålla på. Ah. musik från ett tidigt avsnitt Vi härmar en artist Vad heter den skandinaviska artisten Som vi försöker härma? Det är ett danskt band som vi försöker härma. Eh, och eh, vad är det här för verb som vi söker nu på Lodrätt 7? Huvudpersonen i den här låten gör det här. Skriv in vad huvudpersonen gör på Lodrätt 7. Har du sett med lilla kaminen? Den är liten, vit och blank och fin. Jag gillar den. Ja, vad gör personen i den här låten? Skriv in det verbet på Lodrätt 7. Nu ska vi prata på e-språket. Vi går över till Vågrätt 8. Det är jag själv som har tolkat en melodi från en känd tv-serie. Och jag söker efternamnet Vem har skrivit tv-serien? Men för att göra det lite klurigare så måste man prata på e-språket och byta ut alla vokaler till bokstaven e Ja, vem har skrivit den tv-serien och skriv namnet på e-språket? Och så sista frågan, då var det ju att Anton pratade om någon vars huvud hade svält upp. Det pratade han om i sitt sommarprat. Eh, skriv in vem Anton pratar om och lyssna på den här låten och se vad som passar in. Nu är vi klar, men ni kan få pluspoäng om ni hittar det hemliga ordet. Det är jävligt annorlunda, men det finns blå fält i sommarkrysset. Det här behöver ni inte göra, men det är extra poäng som sagt. De blå bokstäverna, då kan ni kasta om dem och så får ni ett mycket konstigt ord som är hemligt. Och Då kan ni skriva in det. Hittar ni det hemliga ordet, ja, då får ni något alldeles extra jättefint. Men skicka in, ta en bild på det här sommarkriset som ni precis har löst. Och skicka in på vår Dropbox. Alltså Dropboxen, den finns på Facebook och i beskrivningen till alla våra avsnitt. Eh, Anton, ska du komma hit och säga hej då till eh, alla? H hur gick det, tycker du? Nu slår jag på micken här. Jag blir ju som hem. Jag tycker, Thomas, du har gjort ett jättejobb här. Och jag, jag, beklagar... jag, har jag beklagar tekniken. Ja. Hur den är så är det ju inte Thomas eller mitt fel Utan det är ju teknik, det är min dators fel Skulle jag säga jag, jag säger att vi tar på oss det här båda två vi Det är båda fel, det. Det är bådas fel. Men, eh, vi... Men vi har prövat Och det ska vi göra en låt för Ja. Jag klipper Okej. ihop det här på ett snyggt sätt Och så kommer det ut någon gång framöver <laughs> eh, Tack så mycket för att ni har Lyssnat Hoppas ja. att eh, det var kul åtminstone eh, Vi avslutar helt enkelt Nu ska vi förlossa till en låt tillsammans ja. Kör! Lite tårta! Finns fan alltid röm i magen för lite tårta? För I love you, a that... I love you I love you I love you I love you, I love you. I love you. Måste ju presentera deltagarna. Han har Peter i näsan nu. Det är Joel. Ja, nu, nu har jag tryckt bort chatten ja, också. Okej. Okay.